Kisa cha zaire na Marekani, Kama ni upendeleo basi Mobutu aliupata. Kiufupi utawala wa Mobutu ulikuwa unafurahia sana kupokea bakishsho nyingi kutoka katika serikali ya Marekani, Ufaransa na Ubelgiji. Kwa Ubelgiji na Ufaransa eleweka kwa vile walikuwa na mahusiano tangu enzi ukoloni mpaka kupata kwao kwa ukuwa uhuru. Katika historia, Dikteta Mobutu alikuwa na urafiki wa karibu sana, na marais wakubwa wa, wa Marekani kama rais Richard Nixon, rais Ronald Reagan na rais George Bush. Mwaka 1974 na, na, na mwaka 1975, mahusiano ya Mobutu na nchi ya Marekani yakaanza kuterereka Haswa pale Mobutu alipotoaumu CIA kwamba ilikuwa inajaribu kupanga za kumpindua ili omweke mtu mwingine. Katika hili Mobutu alikamata baadhi ya raia akakamata maafisa 11 wa jeshi pamoja na aliyekuwa mkuu wa benki ya Zaire kwa wakati huo alietwa Albert Ndele. ingawa wanazuoni na wasomi kadhaa walilipika hili huku akemshutumu Mobutu kwamba aliamua kutumia mbinu hiyo ili kubadilisha maafisa hao wa jeshi kwa wale walikuwa na nguvu na uhasama wa Marekani na Mobutu ukakaa sawa kiasi mwaka 1976 Wakati Angola alipokuwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Huku sababu kubwa ikiwa ni wote kuwa wanasapoti upande mmoja katika vita hiyo. Namna Mobutu apofaidika na keki ya Amerikani. Marekani, zaidi ya Ufaransa na Ubelgiji. Kongo ilipokea pesa nyingi kutoka katika nchi ya Marekani. Feza zilitumika kulipa wafanyakazi hasa wanajeshi na majeshi mengine ya ndani ya Kongo. Katika utawala wa Reagan kwa mfano, ambaye aliyekuwa ni Raisio wa wa taifa la Mobutu ali Tembelea ikulu wa Marekani zaidi ya mara mbili. Hii ilisaidia kama siku zima makelele ya watu waliokuwa wa Kongo kwamba haifuati misingi ya haki za binadamu. Matembezi ya Mobutu ya mwaka 1983 kwa mfano yalepelekea ni kumpongeza Mobutu kwamba ni raisi mzuri na kumtamkia maneno haya. A voice of good sense and goodwill. Kuingia kwa Bush madarakani baada ya Reagan akukuwa na utofauti katika mtazamo wa taifa na Marekani kwa nchi ya Kongo chini ya utawala wa rais Mobutu na Mobutu alikuwa ni rais wa kwanza kutoka Afrika kumtembelea bwana Bush katika ikulu ya Marekani. Utawala wa Jimmy Carter haikuwa na ukaribu sana na Mobutu, kata mwenyewe aliona vyema kuwa karibu na mtu huyo hivyo taratibu akawa anajiweka mbali ingawa bado serikali ilikuwa inaendelea weka nyingi katika kusaidia mambo wakaza wa kaza, katika nchi ya Kongo ili songe mbele wengi mtajiuliza marekani ilikuwa inafaidika vipi na uwekezaji huu ambao ulikwenda Kongo katika utawala wa Mobutu kama msaada katika kulisaidia jeshi kuna vingi vilikuwa na muhimu katika uchumi wa mataifa kama marekani kutoka nchi ya zaire Moja utajiri wao ni zahabu, wafanyabiashara wengi wa kizungu walitaka kupewa sappoti ya uakika usalama wao ili wawezefanya biashara uchimbaji na usafirishaji wa madini pasipo tabbu yoyote. Pili ni ushawishi wa zaire katika baadhi ya nchi ambazo zipo kusini mwa la Sahara. Kupitia zaire ilikuwa raisi kwa mataifa haya kuweza kutengeneza urafiki na mataifa Afrika ya Kiafrika yalionesessha ukakasi au ugumu katika kufanikisha zoezi la urafiki. Hatu ni kuhusu uwepo wa mataifa ya Urusi na China Haya mataifa hayakuwahi kuwa marafiki wa Marekani wala Ufaransa Ilikuwa ni kazi ya Mfaransa na Marekani kuhakikisha mrusi na namchina hawawezi pandikiza sera zao za ujamaa katika nchi hizi zenye utajiri mkubwa Rais katata wa Marekani wakati anaingia madarakani aliingia na sera ya kulinda na kuheshimu haki za binadamu Zaire haikuwa hata na chembe ya haki za binadamu hivyo bwana kata, akajikuta anakati wakati mgumu kuendelea kusapoti nchi nyingi kukandamiza haki za binadamu kuanguka kwa urusi na china kukawa ni sababu ya mataifa haya kuanza legeza msaada kwa Mobutu kwani hofu kuu ilikuwa ni nguvu za urusi na china na hii ilikuwa ni moja ya sababu kutepeta kwa utawala wa Mobutu na mwishowe kuanguka kabisa na huo ndio mwisho wa historia ya Mobutu Sese na mimi naitwa George Mirambo na Instagram na Instagram, na Facebook.